«А чому б то ні? Хіба я старий чи що?» «Та не старий, куди? Але... Яке але?» Залісний мовчав, оглядаючи варту, покарбовано якимись чертами та різами, незрозумілими для письменної людини «Бо то в нас на тій речі трохи інакше дивляться, ніж у вас» «На дівчат, гадаєте? На любов?» «Еге ж, у нас...» То парубок, чи він письменний, чи ні, чи займається якоюсь громадською або просвітньою роботою, чи не займається, а як вибув у війську або виходив до Бранки, як йому 25 літ минуло, так і женитися пора. А що кожний вже заздалегідь не раз ще слобячих літ якусь дівчину має, так і великого клопоту нема. А в пані інакше. Не знаю як, але бачу, що інакше». Цікавий я, як ви собі то інакше уявляєте Залісний надумувався хвилину У нас воно природно виходить, як усьо на селі А в панів ні, гадаєте? Либонь, а невже ж у вас не посилають на звіти та на оглядини? Невже ж парубок не жениться на другім або й на третім селі? Буває, але рідко Частіше у своїм таке селі прибирають так воно принайменше в житниках водиться, а як по других селах, то не знаю. «А хіба в житниках не співають пісні «Не всі ті, та садиць світуть, що весною розвиваються?» – спитав Шагай. Залісний сумно похитав головою «Правда ваша, і в нас її співають, а все ж таки в нас, дівка, мало коли до сивої коси досидеться. А старих парубків також небагато знайдеться, десь якийсь хіба придуркувати або каліка» а по містах і під підсілих панєн і заснічених кавалерів – сила. Аж дивно. Чому вони самопас ходять та, простіть за слово, тільки розпусту ширять? Але ви не гнівайте, що я таке говорю. Це не про вас. Посідали собі на дубах під шпіхліром і любувалися ніччю, такою теплою, як у жнива. Залісний жалував, що курити не можна, бо він на варті. Знаєте, пане професор, що? На мою гадку, то по містах є також багато дечого що треба би змінити. Приміром, от хоч би ваше хатнє чи там родинне життя, багато у вас в стовп іде. Як то в стовп? А так, як, скажімо, салата в городі, шай розсміявся, десь ви також щось таке вигадали. А що, може, неправда? Бо скажіть ви мені, що варта такий сивий кавалір, що йому вже і розсіл з курки шкодить? Куди ходить кашляє та всіляку хоробу випльовує з себе? Грейцар до грейцара дусить, аж присмокнеться до нього якась кухарка, і перед смертею все вимантить до чиста. Навіть Христа на гробі не поставить. Другі хоч бідували, але зато і дітей лишили по собі, а він що? Не розумів я таких панів Зорі падали з неба От, показав Шагай пальцем Буцім та я зоря скотився Навіть сліду не лишив по собі Шагай голову похилив Не один може і рад би оженитися, та не може Що то значить не може? Хто шукає, той дівчину знайде Їх більше на світі, як нас Але дівчина дівчині нерівна не всі ті побираються, що люблять це та кохаються Ага, то ви в цей бік гнете Правда ваша, і в нас таке буває Хоч у житниках мало коли Мало коли? А так, наш старий Єлецький, як знає, що дівчину за нелюбосилують То шлюбу не дасть, хоч би ви йому й сотку на стіл кладіть Не дасть Що ви кажете? А ви ж як гадали, то такий чоловік до політики, щоправда, то він не спішився і про світу також не дуже турбувався, але що до нього, як до священника належало, то добре робив, кожний вам скаже. Так, але як нема передбаченої уставом перешкоди, то парух мусить молодих повінчати. Говоріть своє, мусить, але ж бо він батьків наших і нас хрестив, і кожен з нас хоч раз у рік сповідає, та й так сказати, не сліпий він і не глухий, не бійтеся, знає, хто до кого пасує. А як не до пари, то до присвяти не допустить. А якщо дівчина при протоколі скаже, що її не силують і що вона з доброї волі йде, то тоді що? А молитви? А сповідь? А люди, гадаєте, не доповідять? Які ж, бо ви буцім не знаєте села, а раз він довідається, що не до пари, то й не повінчає. Кажуть, я вже того не пам'ятаю, кажуть, що колись давно, як Ілецький, що лише до нашого села прийшов, то також принесли на заповіди. Вона, хоч малюй, не бідна, а він старий хрін та багач. Не повінчаю, Перся Ілецький, сумління мені не велить. Але жених багатир був, і молодої жінки так йому хотілося, як не знать чого кажуть. До консесторії їздив, чи кудись, не знаю». Досить, що декана прислали, чи каноніка якогось, а той до Ілецького пристав. Вінчай, вінчай. Як хочете, то вінчайте ви, а я не буду, відповів Ілецький. І що? І той декан, чи хто там був, повінчав. Але знаєте, що сталося? Не минулої року, як молодиця кинулася в полонку. Лиш задудніло за нею. Аж весною, як крига сплела, то витягнули її перед млином. І від тої пори вже ніхто не силує нашого старенького пануця. Ніколи. Правда, що життя то не праздник і не танець у неділю. Де з ким хочеш, з тим і гуляє. Все ж таки в житниках на віру не сидять. І про розвід тут ніхто не чув. І якби не той кирикучка, залізний сплюнув і замовк. Мовчав і шагай. Зорі в безвісті летіли, млин на лотоках калатав. «А ви чому не женитеся?» – спитав нараз Шагай. «Чому я не женюсь?» – повторив Залісний і подивився Шагаєві в очі. «Може, тому що й ви», – відповів спокійно. А потім подумав собі, чи не Шагая і заговорив. «Бо то, знаєте, пане професоре, наші старі нас не розуміють. Гадають, що ми хочемо світ до гори ногами перевернути. Що за громадською роботою занедбаємо свою господарку. І батьки моєї і дівчини...» не другої гадки про мене. А ще як мене Кирикучка до Гарешту друлив, то їм встидно такого зятя мати, що в Гарешті сидів. Але, але що? Але я собі з дівчиною на розум побалакав і добалакався до того, що вона за другого не піде, хоч би її волами до престолу тягнули. А що й отець Ілецький, як я вам казав, силування немилування не любить, то ми, дась Бог, таке поставимо на своїм. І залісний рукою по дубі так замаше тарахнув, що аж відгомін по селі пішов Головна річ, говорив бадьоро, не слинити і не нявкати, а сказати собі, що мусить бути так, як повинно бути Що, ні? Шагай якось не дуже, то спішився притакнути, а залісний радісно далі балакав А у панів того, бачите, нема